Нашите длъжници. 28 лекция от учителя неделни беседи, 7 том, 30 декември 1923 г. Чете Натка Иванова. И ПРОСТИНИ ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъници. Евангелия на Матей. Шеста глава, 12 стих Има няколко начина да се започне една беседа. Да се държи беседа не е изкуство, не е и професия. Аз читам една беседа или една реч за работа, изразена по най-правилен начин. Истината може да се познае само, когато се приложи. Това има едно противоречие. За грешните хора истината е недостъпна. Следователно да говорим за истината на тези, които живеят в греха, е същото, както един математик да говори на един прост човек, за онези висши математически проблеми А на ента. Какво е това А на ента за него? Анаента показва всичките възможности, които съществуват в него, а в даден случай не е само един символ, но означава величина. Анаента означава онзи велик божествен закон, който дава възможност на Ато да се прояви във всички свои Възможности. Сега има човешки възможности, има и божествени възможности. Разликата е в това, че всички човешки възможности всякога започват добре и свършват зле — това е като общо правило. И мисля, че всякога на сто случая има само едно изключение — човек. Който направи сто погрешки, ще направи едно добро, едно изключение има. В божествения свят всяко нещо започва на време и свършва на време, а краят му е великолепен. Някои ще кажат, да се изнесе известен факт. Добре. Нашата кокошка снесе едно яйце. Между тръните и наполога. Изнасям един факт, че кокошката снесла яйце. Ще започна, Тъй ли, що е кокошка? Ами голямо ли е яйцето? Голямо, разбира се, и не е от обикновените ярки, но от големите, от породистите кокошки. Друг. Изнесе друг факт. Нашата крава с нощи се отели. — Тъй ли? — Ами какво е теленцето? — Шареничко. Друг факт. Малкото дете казва. — Баща ми за коледа ми купи нови дрехи, нов костюм. И тъй се изнасят, факти след факти. — Да, но това е само встъпление. За да се научим да говорим истината. Какво отношение имат дрехите към нас? И дрехите имат смисъл, но до тогава, докато носим дрехи, ние се намираме в едно преходно състояние на развитие. Значи сме хора, които грешат. Дрехите, които се сменят, показват едно грешно състояние. Защо ги сменяме? Понеже човек греши, то Бог, като е предвидел всички тия мъчноти, които ще си навлече, е надупчил тялото, като решето, казват онези физиолози, тези пори. Чрез всяка пора човек диша и всяка пора има по един косън. Колко разумна е човешката природа. Аз казвам, човешкото тяло е направено на дармон. Питам сега, идеално ли е направено то с тия пори? Това, което учените казват за човешкото тяло е един факт, а верен ли е той или не, е друг въпрос. Тяхното твърдение, че човешкото тяло... Е идеално, и моето твърдение, че човешкото тяло е на дърмон, имат еднаква стойност — все за а на ента. Трябва да се докаже а на ента, а за да се докаже, знаете ли, колко милиона години трябва да работи човек? Някои казват — докажи ми, те мислят, че е тъй лесно да се докаже. Мислят, че като махнеш скамшика, тъй скоро ще се намери маймуната отдолу на тоягата, чак горе на върха. Има в света закон на мисълта, има закон на речта, има закон на човешката воля. Сега ще се върна към стиха «И прости ни дълговете наши както ние прощаваме на нашите длъжници. Всички хора, които имат да дават, всякога говорят за този стих — «Да ни се простят греховете» — казват. Знаете ли, какво се говори в Отче наш? Трябва да се простят нашите грехове, но знаете ли, защо искат да им простят? Те имат да дават. На този една полица, на онзи друга полица, които имат да дават, все за този стих говорят, а за онези, които имат право, които имат да взимат, този стих не съществува. Е, питаме сега, когато Христос сложи стиха в писанието, кого имаше предвид праведните? Или грешните? Тук се излага един закон. И прости ни дълговите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Защо трябва да простим? Вън от това, че трябва да бъдем милостиви, прощаването си има причини. Човек, за да бъде милостив, трябва да прости, тъй е казал Господ. Някой път не само на хората трябва да прости, но и на себе си. А знаете ли, колко е мъчно? Аз слушах един път един свещеник, който казваше ‒ на хората прощавам, но на себе си не мога да простя. ‒ Е, какво ще правиш? ‒ Ще се накажа. ‒ Как? ‒ Аз зная как ‒ Един ден. Един евангелски проповедник се възбудил много от проповедта си към хората, да си прощават греховете. Като се върнал в къщи и минавал покрай едно голямо огледало в стаята си, забравил, че това е огледало, видял се в него и казал, — Слушай, ти трябва да се покаеш, не знаеш ли, че ако не се покаеш, ще погинеш? Ние сега ще се усмихнем, ще кажем, мръднала му дъската. Не му е мръднала дъската, той е хванал себе си и си казва, слушай, ти казваш на всички, че трябва да се покаят, и ти трябва да направиш същото. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. Всяка погрешка носи една зараза, едно гниене у нас. До тогава, докато държим една отрицателна мисъл в душата си, тя носи гниене. Човек никога не може да мисли, докато държи в себе си нещо друго. Защо някои хора не могат да мислят? Една такава мисъл има в тях която предизвиква гниене. Докато държим тия гниещи факти в себе си, не можем да мислим. Тогава ние се спираме върху фактите. Разказват, че учителят на е един китайски владетел, който се занимавал с окултните науки, му дал задача да се занимава с изучаване езика на животните. Цар бил той, но трябвало да се смири. Понякога инкогнито ходил да изучава езика на животните. Един ден минава покрай две мравки. Те си хванали една трошица и едната тегли и другата тегли. Той казва — «Какво правите?» Това нещо, казва едната, падна от небето. Аз го хванах, но този мой другар иска да вземе половината. — Е, разделете го. — Ти работила ли си за него? — Не, но аз го видях първа. А то какво било? Един овчар си пасал стадото и си ял хляба, но паднала трошица. И заради тази трошица сега се карат тези две. Мравки Той бръква в джоба си и казва на мравките — спрете, сега аз ще заповядам на небето да паднат повече трушици. Понеже мравките не могат да гледат нагоре, той им казва — внимавайте сега, гледайте надолу, да видите какво ще падне. Те гледат — пада нещо. Взимат си и двете и престават да се карат. Справил се той с мравките. Тръгнал по-нататък на път. Вижда две кучета, хванали една кост. И едното тегли, и другото тегли. Едното казва: Остави тази кост е моя. Спира се той. Какво правите? Е, какво правим? Тази кост я хвърли един благородник от къщата си, а този мой Ортак се прекомандирова и той я иска. — Е, не можете да я разделите ли? — Как, тя е моя? — Спрете, оставете коста и гледайте към земята. Тогава той се обръща към онзи благородник и го пита. — Още кости имате ли? Имаме, с нощи имахме огощение, цял кош кости хвърлихме. Хвърлят им кости, всяко куче си взема по една кост и спорът свършва. Царят отива по-нататък. Двама земеделци спорят за синура на нивата. — Къде е? Единият казва — не. Той беше две педи навътре, другият не, той беше две педи навън. И двамата спорят за двете педи. Пита ги той — не можете ли да се помирите? — Не може, казва единият. Баща ми казва, че този синор е стар и не трябва да се мести. — Готови ли сте да ми повярвате, че кой си ти? Аз ще ви дам един запис и на единия, и на другия, и утре с този запис ще се явите в еди кой си дом, въпросът ще се уреди. Искаш да ни залъгваш. Не, вземете тази книжка и ако утре не се разреши въпросът, пак се борете. Взима той, поставя инициалите си на едната на другата книжка и им ги дава. Те се карали за един декар земя, но и единият, и другият получават по 10 декара и въпросът се разрешава. И тъй ние поставяме в душата си един малък факт, една малка погрешка и казваме. Този ме обиди кръвно, Он ме обиди кръвно, не мога да му простя. Не е въпросът, дали ще можеш да простиш или не, но този факт, вътре в теб, започва да ферментира, образува гниене в душата ти, което ще спре всяка твоя мисъл, всяко твое благородно чувство и ще парализира волята ти. Не е въпросът да простим на другите. Те печелят, ако не им простим, но трябва да простим на себе си. Ние спъваме своето развитие и се образува едно гниене в нас. Вследствие на това Христос е обяснявал дълго тази мисъл. Някои казват ‒ е, на мен ми дотегна вече, прощавай, прощавай, да ме извини този. Има хиляда лева да ми дава. Не, ще простиш прегрешенията му заради самия себе си, заради твоя мир. Бог е много последователен и всички същества, колкото и да са малките в даден момент, защото и малките и големите имат свободна воля, някой път работят според Божия закон. Някой път работят против него. Няма душа, няма същество, което като е изпълнило съзнателно Божия закон, да не е получило Божието благословение. Онези, които проверяват този закон, са видели, че е така. Сега няма да се спирате пред себе си, да се питате. Защо трябва да му прощавам греховете? Не, ще се запитате, какво трябва да направя, и ще си отговорите. Аз трябва да изхвърля от душата си всичките нечистотии. Иван, Драган, Петко, това е една мъртва кост. Изхвърли парцалите им навън. Нищо повече. Гледам, някой взел. И пази гръжливо роклята на баба си, с която се е венчала. Тя скъсана, изпояли е му но той взел тези малки парченца, пази ги като богатство. На страни трябва да стои това нещо — вземи и схвърли всички тия парцали навън. Аз мисля, че ако вие изчистите вашите къщи и по буква и по дух от всички тия перцали, ще се освободите от много нещастия. Знаем мнозина, които плащат надници до около 500 лева за принасенето на перцалите от едно място на друго. Държат ги. Някои имат много книги, държат ги и най-после на ока ги продават. Това, което държите толкова години... Най-после отива без всякаква цена, и всички ние, съвременни хора, имаме един общ навик — събираме онова, което е захвърлене. Тъй, както окапват листата около дървото, така и ние събираме онези скъсани парцали, някоя е лече или друго нещо, и казваме — ще ни потрябва. Кога? Не знаем. Някоя майка казва ‒ дъщеря ми ще се ожени, за децата и ще потребват тия неща. Ами че дъщеря ти и я се ожени, я не ‒ няма ще покриеш това дете с тези укъсани парцали? Чудни са тези жени, мислят, че ще направят една услуга на детето. Не. Като се роди твоето внуче, не трябва да го завиваш в тази укъсана рокля, но ще купиш нещо ново. А тя го увие в старата си рокля и казва — бабината рокля. Това са сума факти, които аз съм наблюдавал. При такава философия какво очаквате? Но това не е само в обикновения живот. Това е и в науката, и в религията. Извадят някоя изтъркана теория, поставят я като един действителен факт. Не, ни ти трябват всички тези глупости, хвърли ги навън. После има някои поети, писали нещо в детския си живот, държат го, казват: Е, да се видим какви сме били на младини. Хвърлете тези глупости, защото няма да направите нищо с тях. Забелязал съм, друг някой държи писмата си. Хвърли тези писма. Държи ги, но един ден се ядосва. Хвърля ги в печката. Като ги хвърли, написва едно хубаво писмо. Ти не разбираш божествения закон. Тези стари форми не трябва да се държат. В природата има един закон — всичко старо трябва да се приработи. Хвърлете всички парцали, които имате. Този са грешил, онзи са грешил, Петко, Стоян, Драган са грешили — всичко това в пеща. После ще седнеш със свободна душа и ще кажеш. Аз съм свободен. Всичките тези дрипели на баба си, на майка си аз хвърлям в пеща и поставям следното правило — в моята стая се окачват само нови дрехи, а старите — навън. Сега вие, като хора на старата култура, ще кажете — тъй, ами все ново откъде ще се намери? Когато срещнеш, казва ‒ не може да се живее чист живот ‒ човек е роден в плът и кръв, все ще сгреши нещо ‒ после това старичкото на баба трябва ‒ там е цялата ни погрешка ‒ чудни сте вие ‒ не може без грях ‒ може, може ‒ слагате си в ума, че трябва да поправите Беневреците на вашите баби, може, може и без тях, може и без да се греши. И сега ще вземат да цитират стиха. В грях ме зачена майка ми. А знае смисъла на писанието: Когато човек работи, не греши, но упощения може да направи. Той е като математик, който е смятал много право, но е направил една грешка, пропуснал няколко цифри. Ще дойде някой, ще поправи тези цифри. Сега ние взимаме тези упощения и ги поправяме, а вие казвате, без грех не може в света. Човек не трябва да прощава. На този простиш, на онзи простиш. Но най-по се оголееш. Не е въпросът в прощаването. Всяко нещо, което те измъчва, ще го сложиш на страна. Някои религиозни казват — «Мен Господ ме забрави», други — «Майка ми ме забрави», трети — «Мен баща ми ме забрави», брат ми ме забрави — всеки констатира, че са го забравили. Ще ви запитам, кога констатирахте този факт, че са ви забравили? Как констатирахте, че майка ви ви е забравила? Ако майка ви действително в пълния смисъл на думата ви е забравила, тя трябва да изчезне съвършено от ума ви, но до тогава, докато тя съществува във вашия ум, не може да ви забрави. Някой казва — Бог ме е забравил. Бог не ви е забравил, но понякога вие преставате да мислите за Него, правилно. Някой път искате да се приближите до Бога и питате — Какво нещо е Бог? Слушайте, има един въпрос, за който аз никога не мисля. Това е въпросът — Какво нещо? е Бог. Защо? Той е безграничен, без форма, сам по себе си Той е нищо, и това нищо съдържа всичко в себе си, създава и никога не се изтощава, търпи всички прегрешения на хората. Бог е в състояние, като дух не виднъж всичките ваши грехове, страдания нещастия в един момент да изчезнат. Вече от 8000 години, откакто съществува тази култура, толкова учени и философи са написали толкова хиляди томове и трактати за морал, за наука, правила за живота. Но отиват в Народното събрание, искат да ги приложат, Нищо не излиза. Отиват тогава до Господа. Какво трябва да правим? Много лошо е положението ни. Господ духне и всичко се оправя. Знаете ли какво нещо е духането? Под духане аз разбирам унази интензивна божествена мисъл, която е в състояние да разтопи всичко замръзнало. Да връзва и развръзва, и да ви направи свободни. Всички ние в света страдаме от беднотия, всички сме крайни егоисти. Един твой приятел носи пет лева, но ако му кажеш дай ми пет лева, той малко ще се посвие и ще ти каже — трябват ми, дай ги нищо повече. Остани без тях, какво от това? Фактите трябва добре да се изнасят, а това мълцина в съвременното общество правят. От чисто божествено гледище всеки, който даде една вехта дреха, се наказва. Такъв е законът. Когато направиш една добрина... Или когато дадеш нещо в името Божие, ще дадеш най-хубавото, което имаш, както за себе си. Когато казвам, че обичам себе си, ще се облика най-хубаво и така ще отида при Бога. Когато дам някому нещо, имам или нямам пари, ще направя нещо хубаво, нещо ново. Ако пък си човек-поплювко, тъй наречен, то е друго нещо. Поплювко е човек, който като яде риба, например, плюе, даже и не помисля, че насреща му има хора, че ще ги оплюе. Толкова е заед със себе си, че не мисли. Ами погледни, пред теб има толкова хора, и чудно е, че този поплювко... Ще ти говори за философия. Неговата философия ще е като него, такава, поплювко. Не е лош човекът. После, като изеде рибата, ще каже: Извини, приятелю, аз не забелязах, поплюхте малко. Този, който е взимал рибата, не обърнал внимание, че има много кости. Е, хубаво. Това оплюване какво показва? Че този човек иска да свърши работата си бързо, няма търпение, бърза да плюе. И простини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Значи, о Бога, прощаването е закон. Бог всякога прощава. Той никога не държи нечисто нещо в себе си. И какво е казал Христос за Бога? Че Отец никого не съди. Можеш да съдиш някого само тогава, когато го държиш у себе си, а Бог никого не задържа и няма защо да го съди. Красивото в Бога е това, че Той помни. Само доброто, което сме направили, а не помни злото, и като отидеш при него, нищо не говори за твоите прегрешения, те за него не съществуват. Ако Бог имаше тази слабост да обръща погледа си към една твоя погрешка, той нямаше да е Господ. И сега ние, съвременните хора... Не се молим на Господа да ни даде изобилна храна, да ни благослови, но всички се оплакваме, казваме, Господи, този ни убива, онзи ни убива. Не се обърнем към Господа да кажем, Господи, имам нужда от 10 000 лева, помогни. А се оплакваме, че този ни взел обувките, онзи. Друго нещо. Кажи, че имаш нужда от пари, дрехи или друго нещо, и въпросът ще се свърши. Отиват двама приятели при един богатаж, който минава за голям скъперник. Скъперничеството е пестеливост, една от най-добрите черти, но тази черта понякога става наследствена и се изражда. Този богаташ е един голям извор, но така се е затворил, че водата едва се процежда от него. За такъв човек казват, и цял ден да седиш при него, нищо няма да вземеш, и цял ден да му се молиш, пет пари не дава, една капка не дава. Ами разбира се, тази чешма е два капе. Трябва цял ден да чакаш, докато напълниш чашата си. Отиват тия двама приятели при него, и двамата имат дъщери, женени са. Единият иска да жени дъщеря си, моли богаташа за сто лева, той не му дава, моли се ден, два, месец, едва сполучва да ги вземе. Отива другият при богаташа. И му казва, ‒ ти имаш пари, богатство, къща, но няма кой да я управлява, аз имам една красива дъщеря, да ти я дам. Веднага се отваря касата му, пет, десет, петнайсет хиляди лева дава, Тевекел става човекът. При богатия, който е пинтия. Прати една красива жена, за нея той е в състояние да даде всичкото си богатство. Казват — Пинтия е той. Не, той пази тези пари за нея, това е факт. В Америка при някои богати хора отиват разни комисии от чиновници да събират пари за коледа. За нова година. Много малко успяват да събират. Понякога при такива скъперници богаташи отиват богати аристократки, американки, за да събират пари, и току виж, той изважда един чек от 50, сто долара и го подписва. Когато излязат, се казва. Тези жени как ме омагиосаха. И тъй, всичките пороци в света се зараждат само тогава, когато отсъства благородният елемент на любовта. Тогава се зараждат всички отрицателни качества. Следователно, внесете хубавото, красивото в живота си, то е истинският. Живот. Сега, ако аз ви кажа, нека дойдат жените, тази дума, жена, трябва да се замени с друга, трябва да дойдат онези чистите, красивите, неопоручените девици, на които умовете са светли, сърцата чисти, а волята силна. Претете такава жена и при най-големия скъперник. Той веднага ще се отвори и за него ще кажат — ето, този човек е добър. Защо ще се отвори? Защото тази жена ще намери в характера му една благородна черта и ще я държи свято в душата си. И прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите дължници. Откъде трябва да започнем своето възпитание? Целият сегашен строй, целият сегашен живот е едно училище. Така казваме ние, но ученикът трябва да знае програмата на това училище. Ако вие сидите там, където циркулират автомобилите, мислите ли, че като вдигате шум и не го чувате, той трябва да се отбие? Не. Ти трябва да се отбиеш, значи всички наши нещастия произлизат от факта, че ние седим там, където циркулират автомобилите. Днес много хора имат много високо мнение за себе си. В какво седи високото мнение? Високо мнение имаме само за този човек, който знае в какво седи. Волята Божия! Аз мога в пет минути да разгневя когото и да е от вас, колкото и да сте благородни. Представете си, че седите при печката, ръцете ви са измръзнали, топлите си. Аз дойда, избутам ви и си слагам ръцете. Вие веднага кипвате, отстранявате моите. Ту, вие отстранявате моите, ту, аз, вашите. Вие казвате, знаете ли кой съм аз? Ами знаете ли кой съм аз? И тогава на какво ще приличаме? Отива един запасен полковник в една кантора, иска някакви сведения. Служителят го поглежда, довършва си работата. Полковникът я досън, пита служителя. — Ти знаеш ли кой съм? — Аз съм запасният полковник. — Еди кой си. — Ами ти знаеш ли кой съм аз? — Аз съм запасен ефрейтор. Полковникът, като чул, започнал да се смее. Познали се. — И ти си запасен, и аз съм запасен. Братски ще се посрещнем, нито ти можеш да ми заповядаш, нито аз. Сега можем да се разберем. И прости нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници. И в домовете се зараждат същите спорове. Мъжът е полковник, жената е фрейтор. Мъжът казва. Знаеш ли кой съм аз? — Кой? — Полковникът. Жената казва. — Знаеш ли, коя съм аз? — Коя? — Ефрейторът. — Да, но и двамата са в запас. Изисква се едно вътрешно разбиране. В дадения момент умен е Онзи, който схваща условията. Той разбира. Кога едно същество се намира в лоши условия, бъдете уверени, че ако направиш добро на едно животно, и то може да ти бъде признателно. Такъв пример има в една легенда от времето на Нерон. Един християнин избягал в Африка и се скрил в една пещера. По едно време се задал един лъв, от когото той се много изплашил, но лъвът дошъл при него и си вдигнал лапата. Този християнин разбрал, че лъвът има нещо в лапата, хванал я, видял един трън в нея и го извадил. Лъвът му пооблизал ръката, погледнал го и си заминал. След години. Този християнин се връща в Рим, но тук го хващат и го слагат на арената, да бъде изяден от лъвовете. Същевременно и този лъв бил хванат, пускат и него на арената, но той, като вижда Спасителя си, дохожда до него, спуска се пред краката му и започва да ближе ръката му. Познавам те, ти извади моя трън. Сега, каква е лошата страна на непрощаването? Защо трябва да си прощаваме? С всеки лош факт, който задържаме в себе си, ние създаваме големи пакости, не толкова на ближните си, колкото на възвишеното, благородното, божественото в нас. Може да кажем, че с това забиваме един трън в Божествения дух, който живее в нас. И писанието често казва ‒ не огорчавайте Божествения дух, с който сте запечатани. Не е въпросът, че ме обидил някой, но аз да не обидя онзи велик Божествен дух, който събужда в мен всички благородни мисли. Всички благородни чувства, който развива волята ми. Всичко, което имам в себе си, е благодарение на него. И какво ще стане с мен, ако той ме напусне? Аз мога да ви покажа, какви са всички у нези хора, които духът напуска. Разказват за Вавилонския цар че когато го напуснал духът, цели седем години бил далеч от местожителството си, и след седем години се връща пак като цар. Сега, като цар, вие можете да имате всички философски възгледи, но какво ще ви те, ако не знаете, как да ги приложите? Аз не казвам, че не трябва да имате страдания. Но всичко, каквото имате, трябва да принесе своята полза. Нека нямаме нищо излишно, но да нямаме и недоимък. Ако вие четете един романист, красивото не е това, което е написал, то е в душата, която е вложил в написаното. Като го четеш, ти ще влезеш в контакт с неговата душа. Четете някой философ, математик или слушате някой музикант. Всичко това, което са написали, е външната страна, то е един малък повод, за да се свържите с душата им. Живите души, с които си в общение, ти придават сила, писанието, което наричаме Слово Божие, е живо, и като го четем, ние сме в общение с тия души, които са го писали. Това, което е казал Христос, е живо. Някои питат, какво е казал Христос? Щом изречеш тези думи, ти влизаш във връзка с Христа. Сега дойдат други тълкователи, казват. Ще можем ли с такива чисти души да влезем в общение? Това значи, като дойда до един чист извор да питам, ще мога ли да пия вода от теб? Аз съм много грешен, ще мога ли да се измия от твоята вода? Този извор казва — приятелю, пий колкото искаш, само че помалко. Защото съм студен. дойдеш до реката, питаш. Мога ли да се измия? Реката казва. Влез, тези твои нечистоти, аз ще измия. Не бой се. И когато дойдем до Великото, до Божественото, до Господа, казваме. Аз съм грешен. В това няма някакво външно... Благочестие. Аз бих желал да видя тези, които са толкова благочестиви. Когато взимат, те са много благочестиви, а когато плащат, са подли, тогава ги е страх. Такива хора са много страхливи. Това е лицемерие. Докато взимат ножа, те са много силни, а после проливат. Сълзи. Не, като отивам да убия някого, ще свия ножа си и ще кажа — не, аз съм човек, аз ще считам, че това е низост за човешката душа. Такива хора са благородни. Благородният трябва да каже, този човек трябва да живее тъй, както и аз живея. Освен, че няма да му направи никакво зло, да му причини нещастие, но ще му направи някакво добро и ще каже, ще му простя грешката заради Бога, ще му дам един пример. И прости нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ето една формула която вие може да приложите, без да станете микушави. Ако мислите да прощавате на хората, непременно ще станете меки. Ако мислите, че Бог ще трябва да живее в душата ви, за това трябва да се чистите, прощаването в този случай има смисъл. Днес е нова година. Като се върнете от дома си, извадете от вашите долапи всички стари дрехи, чепичета и всичко навън. Започнете с новичко. Аз съм за новото в света, не съм за старото. Ако питате мен, когато постъпвате по-човешки, старичко можеш да дадеш, съдраничко... Можеш да дадеш, но когато постъпвате по-божествено му, по Бога, старо, никога. И ако ние сега се молим и Господ някой път ни отговаря на нашите молитви, то е, защото днес няма условия да използваме разумно това, което искаме. И за това Той иска да каже, сега не мога да ти дам това. Но ще почакаш, по-късно ще ти дам нещо по-хубаво, отколкото мислиш. А ние не можем да търпим. Някой се моли, моли и като не получи отговор казва ‒ аз остарях вече. Ожени се и после казва ‒ аз се молих, молих и Господ най-после ми даде една такава грозотия жена че ме измъчи. — Не, приятелю, ти не позна твоята жена, ти не позна душата ѝ. Някоя жена казва. — Аз се молих на Господа, да ми даде някой добър мъж, а той ми даде такъв, че ме измъчи. — Не, ти не позна душата на твоя мъж. Ами че ти всеки ден, след като той излезе на работа, Започваш да изреждаш всичките му недостатъци. Не, ще забравиш всичко и ще кажеш ‒ Господи, много, много ти благодаря за всичко, което ми даде. Сега не говоря на един, говоря на всички ви. В дъното на душата си всички имате тази слабост ‒ един е недоволен от едного, друг от други го. И какво би било, ако всички бяхме съвършени в своите постъпки? Аз забелязвам. Дойде някой брат, другите казват — ето, идва този сприхавият брат, а този, който седи до печката, не бил сприхав. После — а, идва тази устата сестра. Чудни сте! Онзи бил с прихъв, унази била устата. А вие не сте. Че кой няма уста? Всички са устати. Трябва да се радваме, че имат уста. Чудни са хората. По-добре да имаш една жена, която говори, отколкото да ни ти говори. Че ти трябва да запалиш сто свещи, когато говори жена ти. Какво би искал да имаш една жена, която да ти наговори, че няма нова рокля, нещо за коледа, или да я видиш простряна и да я погребваш? Хем пари нямаш рокля да я купиш, хем пари нямаш да я погребваш. Ще кажеш — Благодаря Богу, нека си живее. Това е поезия. Всякога трябва да виждаме поезията в живота. И прости нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници. Каква по-хубава философия от тази? Това е вътрешният смисъл на живота. Това е за нас, за да имаме мир. Съвременният живот е пълен само с мъчноти. С хиляди спънки и внасят такива отрови в нас, че изгубваме щастието и смисъла. Ние искаме да умрем. Не, приятели, никога не искайте да умрете. Искайте от Бога да живеете, а не да умирате. Ако някой от вас иска да умре, нека си зададе за цел в продължение на 40. Пятесет дни да ходи на Орландовци, да придружава по някой умрял до гробищата. Тръгнете след свещениците, отивайте на гробищата и ще видите, че ще научите нещо. Ще кажете — слава богу, че живея. А сега някой казва — дотегна ми животът, искам да умра. Да умреш? Няма по-голямо престъпление от това. И които чуят гласа ми, ще оживеят, казва Христос. Сега е време за оживяване, а не за смърт. Старите схващания са хубави, но те са за стария завет на живота, сега в новия живот. Всеки трябва да чувства хубавото, така да който се приближи да усети онзи хубав мирис и да поиска да дойде при нас. Да бъдем искрени, някой казва, аз искам, като погледна човека, да го разгадая. Няма да можеш. Аз още не съм се разгадал. Дълбочина има в човешката душа, тя седи извън нашия свят. Някой казва ‒ искам да разгадая душата ти ‒ не можеш да я разгадаеш, това, което проявява, възприеми от нея, а не отивай да се занимаваш с неща, които са непостижими ‒ това е първото престъпление ‒ цветето е цъфнало. Кажеш, чакай да го взема за себе си. Ти си извършил вече първото престъпление, не го късай, остави го, ще мине един, друг брат, или още 10, 20, стотина, нека и те да го помиришат, Господ казва. Е, откъснаха това цвете. И всички ние разваляме тези работи. Знаете ли защо? За нищо. А зная защо. Идва сега нова година и рождество. Как се разваля щастието на хората? Мъжът заръчал хубави лачени обувки на жена си и се радва, но жена му обича да го хока. Не всички жени обичат да хокат. Някои само. А той, горкият, носи, но как ги е направил обуштарят, че левият станал малко по-тесен. Жената обува десния, после левия и казва —— Ти такива обувки да ми направиш! И взима, че стоварва всичките грешки на обуштаря върху мъжа си. Мъжът се слисва. Не, не по този начин, това не е философия. Ще влезеш в положението на твоя мъж, той със свещени чувства е направил ти обувки. Ще му кажеш. Няма нищо, Драганчо, тъй е името му, обощарят е направил едно опущение, една погрешка, ще бъдеш тъй добър да му кажеш да сложи. Лявата обувка на клъп да се поразпусне малко, няма да се обидиш, нали? Така трябва всички да разрешават въпросите. За всички погрешки, които правите, не сте отговорни, те са наследствени черти, които проявявате. Някой кипнал малко. Нищо, сложете му малко вода отгоре. Аз често правя опити с един мой чайник. Кипне малко, водата прилива. Казвам, сега ще изцеря моя чайник. Взема една чаша, налея малко вода от него в чашата, сипя толкова студена вода в чайника и той си млъкне. Значи, като отлея половин чаша от топлата вода и наляя половин чаша от студената, той си работи и аз си работя. Но ако не отлея, а подклаждам огъня отдолу, какво ще стане? Вие сега се смеете. Нима такива чайници, не са и хората? Ние се спираме и казваме ‒ е, чайник ‒ да, такива чайници сме и ние, нищо лошо ‒ аз съм виждал, някои хора толкова се нервират, че вземат чайника и хайди вън от прозорица. Изхвърли го, после поседи-поседи, мине половин час, отиди да го търси, намери го, слага го отново. Да е слугинята или някой друг ще го набие и ще каже — слушай, друг път да не слагаш чайниката и пълен. Не, приятелю. Този чайник показва, че ти, като чайник, не си изпълнил добре своята тлъжност. И прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници. Ако ние при тия времена, в които живеем, при всички тия блага, които Бог от толкова хиляди години е внесъл в нас, не внесем в душата си това свещено чувство на благодарност, че да настане в живота ни радост и веселие, не сме разбрали нищо. Не е въпросът плачени. И боси и гологлави, и които нямат дрехи, всички да кажат, няма нищо, все ще се намери някой добър човек да ми помогне. Някому с скъсани обувките, да каже, ‒ е, толкова години съм ходил със здрави обувки, сега мога и така, все ще ми дойде от някъде помощ. Ами мечката какво прави без обувки? ‒ и действително, не се мине много време, някой похлопа на вратата. дойде, донесе нещо. ‒ сега у вас... Има един лош навик – да се оплаквате. Някои казват – знаете ли, ужасни страдания имам. Не, не, ние сме правили, правили тия неща, това е театър, представление, не чувстваме дълбоко. И след това се събират стотина души, разпределят се на комисии за бедните ще събират. Събират 100 000 лева, дадат на бедните 50 000, а останалите 50 000 хвъркнали. И след всички тези благодеяния казват: И прости нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници. Нашите грехове се прощават, но никъде не се намират вече парите. В Русия, по време на малоруската война, цели тренове с припаси се загубваха някъде. И прости нашите грехове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Да мисли човек, това е великото и благородното, което трябва да се зароди дълбоко в душата ни. Преди няколко дни Идва при мен една позната, която ми казва ‒ много съм нещастна. Искам да ми дадеш едно обяснение, защо са тези страдания, които сега прекарвам. Аз не искам да ми казваш, че това било волята Божия. Едва започна нещо, стигам до някъде и веднага се разваля ‒ имам един мъж. Не мога да живея с него, употребявам всичката си воля, и вече съм решила да си работя, да си живея сама. Всичко внасям и пак не върви. Казва ми, искам да ти кажа, но има нещо, което ме спира. Че какво е то? Има нещо, което ме спира. Защо? Гледаме тя. Хайде, казвам. Ще направя едно усилие, само един факт ще изнеса, и той е следният. Във времето на богомилите ти си била дъщеря на знатен български велможа. Баща ти е бил много богат и влиятелен. Ти си имала един брат, който се е запознал с богомилите и поискал за тяхното учение да пожертва всичко, но ти като влиятелна, чрез своя любовник, си успяла да го разобедиш. Ти си обичала брат си много и си успяла да го отвърнеш от неговите свещени идеи и да го убедиш, че това учение е черно от дявола. Как така той ще уронва твоя престиж? И си го върнала в света. От този ден... Започват твоите нещастия, този брат е днешният ти мъж. Тя казва, разбрах, ще поправя грешката си, и започва да ми изрежда факти, как у него се пораждало желание да стане свещеник, а тя и сега се противопоставила и му казвала, не, ти всичко ще станеш, но не и проповедник. Сега, като ви разправим тия неща, вие ще си кажете — това са забавления за хората. Това не е за забавление, когато аз говоря, не забавлявам, мога да кажа факти, които съществуват и които не съществуват. Вашето нещастие, както в миналото, така и сега, се дължи на това велико престъпление. Тя спира своя брат, спира и своята еволюция. От сегашното общество аз мога да изнеса факти, да докажа от какво проистичат противоречията в живота. В мнозина от обществото има желание да поправят българския народ, но не успяват. За това си има причини. Те кръшнаха някъде. Това си има своите дълбоки причини, но за поправенето се изисква знание — не знание на книга, но живо знание на живата природа. Знанието седи в това, да намерим онзи начин, по който да се свържем с живите души на хората и тогава да дойдем до връзка с кого? Да дойдем във връзка с Христа, но не Христос като историческа личност, не като един еврейн, който се родил някъде и живял преди две години, не и Христос като Син Божи, защото вие още не схващате думите «Син Божи. да дойдете във връзка с Христа като един извор, който постоянно блика. А ти, като дойдеш при него, питаш, мога ли да се изменя? Може, може. Аз наричам божествено това, което задоволява всички нужди в хората. Няма рана, няма болка, няма друго нещо, което божественото да не излекува. Следователно, ние сме дошли сега до неща, които не ни задоволяват. А трябва да дойдем до истинската наука. Например, дойде някой много учен човек, много учен бактериолог, но за какво? За бактериите. Е, в какво седи тази наука? Този човек ред години е наблюдавал под микроскоп особените свойства на бактериите, как се размножават, с каква бързина. Какви болести произвеждат? И след това казват: Този бактериолог е отличен. Да, но съвременните бактериолози не знаят кога са се появили бактериите в света. Когато Бог създаде света, създаде ли и тях? От какво са се появили те? Всеки човек, ако не прощава греховете на другите, един ден ще се превърне в една отровна бактерия. Това е то. Киселините могат да се превърнат в основи и основите киселини. Кога? Когато божествените енергии се натрупват и не се използват, те могат да преминат от едно състояние в друго. И ако вие задълго задържате прегрешенията и не прощавате, Непременно ще се превърнете в една киселина, ще настъпят във вас разлагания и ще започнете да ставате недоволни духом. Има хора, които като влязат в думата, носят проклятие. Те са една бактерия. Е, казвате, какъв е цирът за тази бактерия? И прости нашите дългове които ние прощаваме на нашите длъжници. Ще се изчистиш от всички нечистотии. В света има един велик божествен принцип. Първоначално той е служил да се създаде Вселената и е носил в себе си тези условия за окисление. Това е силен принцип, тези отровни същества, са съществували в целия космос. Щом го привлечем, той прави хората силни, но това, което прави хората силни, същевременно ги разрушава. Силните носят своето разрушение със себе си. Богатите носят своето нещастие със себе си, защото богатия всеки може да го отрови. А знае колко богати бащи са отровени от своите синове и дъщери, колко царе има в света, снети от своите синове и дъщери, какви ли не заговори е имало против тях. Защо? Заради положението им, защото онзи цар не е в себе си принципа на любовта. Ние... Трябва да внесем този принцип в себе си, а не само да говорим за любовта. Ние трябва да дадем един образец за любов, но още го нямаме. Имаме известни факти за проявлението на любовта, но образци още нямаме. И аз бих желал, който от вас е срещнал образци, да ми ги покаже. Отделни факти имаме. Например. Някой човек направил някое добро. Аз съм срещнал до сега само един случай на любов. Той е следният. Една жена гледала мъжа си седем години болен и ми казваше, като умря мъжът ми, аз съжалявах за него, макар че го гледах, седем години болен. Този факт слабо се приближаваше до любовта. Но в тази жена липсваше нещо, ако тя имаше любов в пълния смисъл на думата, нямаше да го остави, да лежи толкова време, щеше да го вдигне още на втория ден от леглото. Образецът на съвършената любов вдига болните от леглото. Само един ден ще го гледа, на втория ще бъде здрав. Това е образецът на любовта, тогава и двамата ще се разбират, и двамата ще отидат да шетат, а после и четиримата. За сега още не съществува образец на любовта. Когато говорим за образец, казват — това е иллюзия, не вярват, защото боравят все с стари методи. Ние имаме нови методи, божествени, и сме готови да ги дадем комуто и да е, но трябва да бъдете абсолютно чисти и безкористни. В нас има едно божествено правило — човек трябва да бъде абсолютно безкористен и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Да, сега трябва да имаме онова хубаво разположение на душата, и когато говоря понякога за любовта, трябва да знаете, че тя се проявява в много форми, ала това още не е любов. Някои считат, че да целуниш някого е любов. Не, целувката не е любов, тя е носителка на любовта. Искаш да прегърнеш някого. Прегрътката не е любов, тя е носителка на любовта. Цвети можеш да му дадеш, обувки можеш да му купиш, можеш да го нахраниш, но това не е любовта. Това са нейни връзки, с тях можеш само да привлечеш човека. Любовта е нещо велико в света и това великото ние трябва да разгадаем. Седят някой път, дъщерята не познава майката и майката не познава дъщерята. Майката, миличката ми дъщеря, колко много ме обича. Да, но тя е намислила да бяга. Погледниш един ден, намерила ключа, взела пари и забягнала със своя възлюбен. Майката казва, аз забелязвах една промяна. Защо да бяга? Защо да не каже? Мамо, аз имам един възлюбен? Е, питам, при такова положение на нещата, как ще устроим нашия живот? Някой път казвате — нашата дъщеря е много добра. Казвам — не хвалете дъщеря си, я и корете. Казвате — отлична е като майката. Дъщерята не може да седи на по-висок уровен от майка си, нито от баща си. Казват, майката е проста и бащата е прост. Не, не, ако дъщерята е благородна, и у майката има това благородство. Аз гледам, дъщерята е благородна, но и у майката... Има същото. От нищо нещо не се ражда. Затова дъщерите трябва да любят своите майки. И майките да любят своите дъщери. Според мен, ако между дъщерята и майката има една истинска любов, не може да се роди никакъв разрив, никакъв спор. При истинската любов майката не може да стои по- долу от възлюбения на нейната дъщеря. Дъщерята трябва да постави възлюбения си наред с майка си и той е син на някоя майка. Той не може да люби една дъщеря, която поставя свое възлюбен по-високо от своята майка. И ако поставе нея по-високо от своята майка и тя не може да го люби това трябва да знаете. А вие ще ми казвате. Той е високо благороден човек. Не, не, той е благороден като мен. Аз се радвам, като видя една благородна черта у някого, защото всяка благородна черта е божествена, не човешка. Всяка дъщеря не може да седи... По-високо от майка си, нито да поставя своя възлюбен по-високо от нея. Ама казва се в писанието, че трябва да напуснеш майка си и баща си. За кого? За Бога. Баща ти и майка ти не може да седят по-високо от Бога. Дъщерята ще каже на майка си: Мамо, аз седях при вас 20 години. Сега ще отида при Бога, а вас няма да напусна, напротив, ще ви обичам повече. Някои казват, като станем религиозни, ще забравим близките си. Не, не, не само, че няма да ги забравиш, но ще се родят отлични, прекрасни отношения помежду ви. И простини греховете. Както и ние прощаваме на нашите длъжници. В дъното на тази прошка знаете ли какво лежи? Само любовта може да прощава, т.е. Аз ще се коригирам, любовта не прощава, тя забравя, тя дълго търпи, благосклонна е, не се превъзнася, не завижда, не мисли зло никому. Само тази велика любов е в състояние да те изчисти. Сърцето ти ще бъде чисто, и след това състояние вие ще имате една нова наука за живота. 30 декември 1923 година